«Зрозуміло», – сказав, як відрізав, вимив руки, сполоснув тартушку, витяг в пательню і щедро полив її олією. «Мав сьогодні особливий запал до куховарства». «Я зовсім не мала на увазі». «Я зрозумів». «Перша порція грізно зашкварчала на пательні». «Ти на роботу не йдеш?» Не хвилюйся так за мене. То я можу зараз зайнятися пранням? Звичайно, хто тобі заважає? А тепер її чоловік став схожий на ображену дитину. Таким вона його і залишила. Не вміла вона брехати, а говорити правду боялася. Я прийшов на запах. Олег весело увірвався до кухні, і вона відразу двічі поменшила. «А де твоя красуня?» «А тобі вона навіщо?» Влад, не відчуваючи смаку, запхнув Деруна до рота. «Просто так?» запитав. «Просто так?» Виделка з силою проколола наступний Дерун. «Все, мені вже час іти». «Ходи, я тебе підкину!» «У мене відпустка, я нікуди не поспішаю» «Олежику, не сперечайся, гаразд, не зараз» «Як скажеш» Вони під'їхали до злощасного світлофора, де зранку доводилося простоювати по десять хвилин, перш ніж відкривався шлях до злощасного перехрестя і ще ця злощасна коробка передач. Владе. А злощасні амортизатори. То ти чи не ти? Тобі краще повернутися до жінки, випали у Влад, виїжджаючи на хуторівку. Ова. Чого так раптом? У нас іще не закінчилися відпустки. Так буде краще. Запорожець попереду теж щасливим не виглядав. Протаранити чи що? Що сталося, владе? Якщо я вчора дістав тебе своїми запитаннями, то вибач. Не вигадуй. Але щось мало статися. Стривай. Ти говорив зі своєю красуною, так? І вона не бажає, щоб я до вас приходив, так? Біля ринку... Не те, що проїхати. Мишці прошмигнути не було де. Навпаки, вона була дуже навіть не проти. Але я думаю, що... Тобто, як не проти? Твоя красуня не заперечує, щоб я у вас жив? Ти серйозно? Не називай її так. Стоп, стоп, стоп. Ось тобі і сіра мишка. Ти про що? До чого ж вона хитра, хитра сіра мишка? Дивись, вона викликала в тобі ревнощі. І ти вже сам не хочеш бачити мене у своєму домі. Ти вважаєш, що це твоє власне рішення. А насправді... А насправді... Влад натиснув на газ... Я чув вашу розмову вчора зранку Я повернувся з гаража, щоб покликати тебе І... і почув вашу розмову Про каву і таке інше Не хвилюйся і нікого не збивай Домовилися? У першу мить я навіть не зрозумів Хто там із тобою розмовляє Це була не вона Це була зовсім інша людина вона говорила з тобою так, так захоплено, як ніколи не говорила зі мною Обережно Влад натис на гальма На пішохідному переході з'явилися злощасні пішоходи Олежику, я не проти, щоб ти приходив, але Але Ми вже приїхали Виходь Владе ми з тобою прірву літ разом. А вона... Скільки часу ви разом, пригадай? Хіба ти знаєш, яка вона насправді? ранішній запал згас, як воглик на дошці. Якоїсь миті владові здалося, що нудьга відступила, та ні, вона просто набиралася сил. Може, справа не в мені, владе? Не буде мене, буде хтось інший. Може, вона просто тебе не любить? На початку, хоча б на початку спільного життя, між чоловіком і жінкою має бути якесь взаємне притягання. Як хочеш, його називай. Це вже потім будні заїдають обох так, що хочеться вовком вити. Я ніби не сліпий, але нічого, бодай схожого, на це не бачу між вами. Ти пам'ятаєш? «Якими ви були із Зоряною?» «Це було давно і неправда. Злощасна запальничка ніяк не хотіла викрешувати вогонь. Злощасний день. Злощасне життя. Ти добре все пам'ятаєш. І я дивуюся, що ти не поїхав, коли вона тебе покликала. Через стільки років. Чи поїхав?» «Ти був у неї в п'ятницю». «Давай зберемось у сауні, усі, як у старі добрі часи. Що скажеш?» «Я постараюсь зателефонувати нашим. А Людмилі дзвонити?» «Чому б ні?» «Хай справді, чому б ні?» Ілона перерила всю кімнату. Щоденник щез. Це старушенці зі своїм сморчком Це все вони Уроди І я вам покажу, як гробастати чужі речі Але для чого їм мамин щоденник? Григоровичу, вас Медсестра відклала трубку І почала заповнювати якийсь дурнуватий Нікому не потрібний журнал Поліклініку з самого ранку трусила районна санстанція а влад терпіти не міг усіх цих дезінфекторів, як називали в Інституті студентів санітарно-гігієничного факультету.